أو الله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للله رب العالمين والصلات والسلام على الرودنا ونبينا محمد ووعلى عليه وصح به أجمعين ووسمة سلمة كثيرة ننس الله وال زو الله سبحانه هووتعالى إنك صات إسلامنا الله بوسانكا ميلكا محمد صل الله تعا عليه ووسلم na njegove časne i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Hvala Allahu Đerlešanuhu na svim blagodatima, a posebno mu hvala na blagodati Islama i Imana. Poštovana braćo, cijenjeni sestre, večeras, kao što je najavljeno, uz Allahovu dozvolu i pomoć, govorit ćemo o temi cilj i ambicije u životu jednog muslimana. Odnosno, govorit o tome šta su to sve ciljevi u životu jednog muslimana i kakve ambicije treba da ima jedan produktivan musliman. Život koji nam je Allah subhanu wa ta'la podario je jedna velika blagodat. Blagodat, jedna, možemo slobodno kazati, jedna od najvećih blagodati prema čovjeku. I zato musliman, onaj koji je razumom obdaren, a svi ljudi su obdareni razumom, treba da razmišlja o svojom životu. Treba da razmišlja o tome zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Treba da razmišlja kako svoj život provesti. Kako ga najbolje iskoristiti. Ako ne razmišljamo o tome, ako smo pustili da naš život ide jednom svojom kolotečinom i ako nemamo organizirano vrijeme u životu, nemamo ciljeve u svome životu, onda mi na neki način upropaštavamo svoj život i ne iskoristavamo ga onako kako Allah subhanu wa ta'la traži od nas, pa makar bili muslimani. Ja prije svega govorimo ovdje o, o tome kako jedan musliman treba da organizira svoje vrijeme, odnosno kako da postavi svoje ciljeve u životu. Šta su to njegovi ciljevi? I kako ih poredati po prioritetima. Ovo moramo znati da bi svoj život, kažem, iskoristili ono maksimalno u dobru i da bi postigli sreću oba svijeta. Da bi postigli sreću oba svijeta. Rahatluk u životu i na Dunjaluku i vječnu sreću na Hiretu. Zato život bez cilja je život bez smisla. Ako čovjek nema cilja u životu, njegov život nema smisla. I to vam isto kao, recimo, čovjek kada studira ili nešto radi, ako nema krajnji cilj, jer od tog studiranja ili tog posla, ta njegov posao je besmislen. Znači, čovjek ima razloge svoga postojanja. Mi, nama je to poznato kao muslimanima. Mi nismo stvoreni ovdje bez razloga. Kao što kada Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi min shaitan Af hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turc'un. mislite da smo vas, mi uzalud stvorili i da se nama nećete vratiti. ovaj ajet, kratki ajet mnogo nam govori. Mnogo nam govori Allah subhanahu wa ta'ala nas podsjeća da nismo uzalu stvoreni i podsjeća nas jednu veliku istinu, a to je da ćemo se njemu vratiti. E sad ovdje postavlja se jedno pitanje, je li e, Da li muslimane, ako bi upitali muslimana ili napraveno anketu među muslimanima i pitali šta je, tvoj, šta je cilj u tvome životu, mnogi bi identično odgovorili. Šta je cilj u životu jednog, šta je cilj, krajnji cilj, je li u životu jednog muslimana? To ćemo među ovom anketu napraviti. Šta je cilj u životu, krajnji cilj u životu jednog muslimana? džennet, ne bići kazati džennet, da postigne džennet, ali to je na hiretu. Džennet je na hiretu. Da umremo kao muslimani. Lijepa završnica. Vidimo da imamo različite odgovore. Različite odgovore. Šta je glavni cilj jednog muslimana u životu na dunjavuku? Da se uzdigne Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo, ovo su malo bliži odgovore jeste odnosno da u, ovaj e, ostvari taj stupanj ubudijeta znači da postane istinski pravi Allahov rob u smislu da mu se pokorava u svemu onome što mu naređuje i da ostavlja ili izbjegava sve ono što je što mala zabranjuje e to je taj stepen ubudijeta odnosno e, da čovjek da postane pravi istinski Allahov rob E sad pored tog glavnog cilja Smije li musliman imati neke druge ciljeve u životu. Smije. Smi imati druge ciljeve koji su čisto dunjalučki, odnosno dunjalučke prirode. Smi je imati cilj da, da se da završi dobru uh, školu, da se školuje, da postane učen. Ne mislimo o, o, ovaj vjerskim naukama, mislimo svjetovnim. Smi je imati cilj da postane doktor, postane inženjer. Smil ima cilj da se oženi i da ima djecu. Da da postane uh, lider muslimana. Smil li ima cilj, smije. Smilne smije. Smil smi ima cilj da postane bogat milijarder. Može to biti ili je to dunjam. Po pa dobro, nije sad bitno, bitno je da ima ciljeva ovaj, da postane bogat. Ja hoću da da razvijem biznis i da postanem bogat musliman. To je moj jedan od mojih ciljeva. smijemo smiju sve što da kažemo legalni ciljevi u životu jednog muslimana. Zašto ovo spominjem? Zato što ovaj mnogi muslimani misli da je, da je samo legitimni cilj u životu muslimana da, je, da Allah bude zadovoljan sa njim ili da ovaj da ibadet čini. Oman khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. A jini i ljudi su sam stvoreni samo da mi badečini. I onda uh, musliman shvati da on treba da što više klanja, što više uči Kur'an, planja noćni namaz za posti, da dili sadaku. Ako tako shvati ovaj obudijet, onda je to pogrešno. Pogrešno jer mi cijeli svoj život trebamo učiniti ibadetom, ne samo ne samo ovaj, ono vrijeme koje provedemo u onom, onom klasičnom ibadetu u namazu, postučanju Korana. Zato je bitno da znamo jeli da u ljudskom životu život jednog muslimana posti različit cilje, različiti ciljevi. Različiti ciljevi ili različite vrste ciljeva? Postoje je ovo dunjalučki, postoje i ahiretski, i ovo i, i ahiretski ciljevi. Ali su oni usko povezani. Ovo dunjalučki ciljevi su usko povezani sa ahiretskim. Zbog čega? Zato što musliman sve što radi u životu, ima svoje, svoju svrhu, svoj smislu, ima zašto to radi. Zato islamski učenjaci i oni koji, jeli koji se bave prije svega ljudskim životom sa aspekta islamskog učenja. Jeli? Dijele ciljeve u životu jednog muslimana na tri vrste. Tri vrste su ciljeva. Prvo ima onaj najveći cilj, uzvišeni cilj. A to je ovaj cilj koji smo malo prej spominjali. Obudijet. Da ostvariš u svome životu taj stupanj obudijeta u smislu da si da si iskreni i pravi Allahov rob. Šta to znači? To znači da da si potpuno pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve nismo potpuno pokorni u izvršavanju naređenog i ostavljanju zabranjog nismo dostigli taj vrhunac obudijeta. Nismo oni pravi istinski Allahov i robove. Koliko god ima manjkovosti u tom našem obudijetu, toliko smo dalje od toga, jeliko? vrha. Znači, taj glavni cilj, najveći cilj jeste da pos, a, učinimo svoj život ibadetom i da budemo istinski Allahovi robove. I svi drugi ciljevi su podčinjeni ovom cilju i oni su u službi ovog cilja. E sad se vraćamo na one ciljeve, smijeli biti uspješan doktor, inženjer, smijeli biti uspješan biznismeni, lider i tako dalje. Smijemo, čak je to preporučeno, ako to Ako te ciljeve u životu podredimo ovom cilju, cilju obudijeta, cilju da budemo istinski Allahovi roboti. Je vam jasno ovo dosad? Je. Znači ako sve te ciljeve, pa, pa i ženitba, pa i posao, je, znači nije zabranjeno u islamu da čovjek traži posao, da traži bolji posao nego što ima. Slaba umplata i traži bolji posao. Ne smemo ga obtuždati je Dunja Alčar, jer mi odmah kažemo Dunja Alčar, ili vidimo brata po krivu neke biznise i ovaj dobro zarađuje kaže uzoga Dunjaluk propao je gotovo, oni još i klanjaju posjetujući Kur'an ne pije ne krade i tako dalje i mi smo godmah prekrižili što znači bitno je da šta je u pozadini tog dijela odnosno tog Dunjalučkog cilja znači ovaj imamo najveći cilj to je na vrhu piramide drugi odnosno ispod toga je srednji cilj ili srednji cilje ovaj najviši cilje je jedan jedini na vrhu je jedan jedini cilj a to je da postane, da ostvarimo taj stepen obudijeta da budemo istinske Allahove robovi. Srednji cilj u stvari to je skupina ciljeva koji su službi odnosno hizmetu ovog najvećeg cilja. Pa recimo kao na primjer namaz. Namaz. Namaz jeste i badet. Ali mi kroz ostvarujemo taj svoj Mikroznamaz ostvarujemo taj svoj obudijet. Ne možemo postići stupanj obudijeta ako ne idemo, ako ga ne ostvarujemo tim stepenicama duhovnosti kroz namaz prije svega, kao najvažniji barite Imamo davu pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala. Imamo dobročinstvo prema roditeljima. Čednost, odnosno očuvanje ili čuvanje od od nemorala, bluda i tako dalje. Imamo neovisnost o stvorenjima i to su ciljevi, srednji ciljevi u životu. Drugim riječima, ovo sve što smo spomenuli, to su dijela kojima mi izražavamo pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno dijela koja je Allah naredio i koja voli. Znači, mi kroz ova dijela uspinjemo se na, na taj jeli, vrh, a to je stupanj obudijeta i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo su primjeri Ovo su primjeri ibadeta, prije svega namazi, davaj, dobročinstvo, to su pri, primjeri onog klasičnog ibadeta. I na kraju, treća vrsta ciljeva su oni mali ciljevi u životu. Mali ciljevi u životu, a u stvari to su sredstva. To su sredstva u službi ovih srednjih ciljeva. Pa da bolje razumijemo, navešu primjeru. Recimo, imamo čednost, spomenuli smo čednost kao neki srednji cilj u životu. I čednost, je to je... Uh, da kažemo uh, dijelo odnosno stanje kojim želimo da dostignemo u, u budijetu. Ako hoćemo biti pravi Allahom jer ovo moramo sačuvati četnost. Jer zato imamo male ciljeve. Kako sačuvati čednost, Brakom. Zato brak spada ove mali ciljeve u životu. A u nas to nekad obrnuto. Brak je ispred svega. Tako da razumijemo da ovo znamo poredati u svom životu. Brak znači brako možemo sačuvati čednost i oni u službi ovog srednjeg cilja to je černost također neovisnost o ljudima i to nam je srednji cilj u životu jer to je bitno čovjek ako je ovisan o ljudima ako se veže za ljude onda se udaljava od Allaha subhanu wa ta'ala ako se istinski oslanja na Allaha subhanu wa ta'ala on je li nastoji da postigne neovisnost o ljudima da ne ovisi o njima da nije vezan za njima e tu neovisnost možemo stvariti traženjem halal posla i halal zarebe i to su mali ciljevi u životu to su mali ciljevi u životu znači brak traženje halal posla što znači da to ne mora biti dunjaluk samo je bitan ne mora to biti onaj dunjaluk zbog kojeg mi obtužujemo ljude je samo je bitan nijeti namjera što znači kada hoćemo da da se ženimo neka nam bude nijet i između ostalih jedan od nijeta da sačuvamo černost sitka da bi mogli stići do onog jeli, vrha te piramide naše uh, u života to je obudije, da budemo usnijeci prave Allahove robovi ako hoćemo da budemo neovisni o ljudima a ovisni samo Allahu da sisinski na njega oslanjamo tražićemo uh, častan halal posao da bi zarađivali i bili neovisni o ljudima zato je pokuđeno u islamu da čovjek gleda od drugih da mu dadnu da mu dadnu je novca da ga opskrbi i tako dalje tako sebe ponižava. Zato se u jednom vjerodoslovnom hadisu navodi da je poslanik rekao, onaj koji o, mnogo traži od ljudi, obilazi ljude, traži im stalno, doći će na sudnjem danu, a jeli a, na njegovom licu neće biti ni komad mesa, izgubio, izgubit će svoj obraz, svoje dostojanstvo. Ili onaj hadis, koji im kaže poslanik rekao, da čovjek uzme sjekiru i dode u šum, nasjeće drva, pa to proda i obezbijedi, odnosno obskrbi svoju porodcu bolje mu je nego da traži od ljudi pa mu dadnu ili mu uskrate I tako izgubi svoj ponos, svoje dostajnost znači musliman jedan musliman ne može živjeti bez preciznih ciljeva u životu bez prioriteta, bez određenih ciljeva e, sada malo rezimiramo ovo, onaj rekli smo glavni glavniji, najveći, najuzupšeniji cilj u našem životu jeste kroz sve, sva ova djela i kroz srednje ciljeve i kroz srednje ciljeve kroz ibadete i kroz male ciljeve kao što je halal posao kao što je brak i tako dalje stjecanje znanja i tu tu spadaju mali ciljevi želimo da postignemo ono onaj najveći uzvišeni cilj sad to sve trebamo podrediti tom uzvišenom cilju također neki jeli, li islamski učitelji kažu da čovjek u svome životu, jedan musliman u svome životu ima tri zadatka. A to je islahu din, islahu dunjava i islahu ahime. Prvo je da uredi svoju vjeru. Da uredi svoju vjeru. Da dovede svoju vjeru jel, u takvo stanje da bude jel, ovaj, prihvatljiva i da bude jel, onako kako treba. A kako sad možemo vjeru svoju urediti? Svoju vjeru koja najbitnija u životu i na Dunjalu, koji vezana je za Ahiret, uređujemo tako što ćemo urediti i učiniti ispravnim svoje srce. To je prvo, pod jedan. Znači kad je u pitanju vjera, zadatak nam je da sredimo svoje srce. Kako ćemo srediti svoje srce? To ćemo raditi na dva načina. Prvo je da ga očistimo, da svoje srce očistimo od bolesti, oni duhovni bolesti, kao što je zavist, mržnja, kao što je oholost i svih drugih bolesti srca. To je prvi način da jeli, uredimo svoje srce. A drugi je da ga ukrasimo i ispunimo ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tim duhovnim ukrasima. Ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema njegovom poslaniku, prema Allahu Allahove knjizi prema dobru općenito prema dobru da posebno znači dijelima srca da da, ovaj, po, da povedimo računa o dijelima srca a dijela srca su tevekul iskrenost i hlas istinski osnovnac na Allaha subhanu wa ta'ala nada u Allahu milosti, nada u Allahu jeli rahmet straho poštovanje poniznost to su ukrasi srca Što znači ako želimo da uredimo svoju vjeru, to nam je zadatak na dunjavku i to je jedan od ciljeva, trebamo rekli, da ponovimo, znači da svoje srce očistimo, da uredimo svoje srce tako što ćemo ga očistiti od zavisti, mržnje i svih oni negativni osobina. Bez toga nema pravog muslimana. Ako u, u srcu jednog muslimana ima, da kažemo, oholosti, ako ima kibura, ako ima mržnje i pravom drugom bratu, ako ima zavisti, To nije pravi musliman, on jeste musliman, ali njegov ima je krnjav, dosta krnja. Isto je tako, trebamo, kad smo srce sad očistili od tih negativnosti, trebamo ga ukrasti način. To je kao kad ovaj, očistimo neku prostoriju od starog namještaja, od prašine, prljevih ili tepiha, trebamo, ga, trebamo tu prostoriju, trebamo u nju ovaj, donijeti nešto novo, nešto čisto, lijepo, da bude ta prostorija... Ovaj, mirisna i lijepa, udobna, ugodna. Tako isto u srce moramo ovaj, ispuniti ljubavlju prema Allahu subhanu i ljubavlju prema dobru, poniznošću, iskrenošću u dijelima. Ovo sve što nabravamo nama je poznato, je li tako? Međutim, ovo se ne može ostvariti onako samo želju. Čovjek se mora truditi ulagati, trud, raditi dosta na sebi, na svome samo odgoju. Znači, rekli smo prvo urediti svoju vjeru. To nam je cilj u životu. Pa smo rekli da to možemo raditi na dva načina. Urediti svoje srce, rekli smo kako. Pa sad na drugi način urediti, odnosno učiniti ispravnim svoje organe koje nam je Allah stvorio, ruke, oči, jezik, uši, noge. A to je jednostavno, tako što ćemo se sustezati od hrama i što ćemo izvršavati ono što nam je Allah naredio. Znači ako hoćemo da uredimo svoju vjeru, da nam budi vjera kako treba, imamo srce, imamo naše organe na tijelu trebamo jedno drugo dovesti u red da Allah subhanu wa ta'ala bude znači s tim zadovoljan i da postignemo krostovanaj stepen najstepen obudijeta. drugi zadatak u životu nam je islahu dunja urediti svoj ovo dunjalički život znači to treba jel? smije li vjernik se posvetiti dunjalku smije i treba jer Allah subhanu wa ta'ala nije ga ovde bez svrhe stvorio I nije ga stvorio samo da čeka smrt pa da se njemu vrati. Ne. Vjernik treba urediti svoj dunjaluk. I to će uratiti kroz pjeh stvari. Kroz pjeh stvari ćemo urediti svoj dunjaluk. Jer uh, Musliman jedan musliman u njega je sve u redu. Sve mu je uredno. I vjera, i dunjaluk, i ahiret. Uredit svoj dunjaluk... Pod, jeli, pod broj jedan, tako što ćemo urediti svoju vjeru, povezanoj s ovim prvim gore, urediti svoju vjeru, jer nema urednog dunjaluka, urednog ovog života bez uredne vjere. To nam je jasno, zato što prije svega islamski propisi i badeti i dobra dijela, oni ulaze u sve segmente našeg života ionog jel' što je dunjalučki i porodični i bračnog i međuljudski vladno sa što znači da nema urednog dunjaluka ako nismo uredili vjeru prvu zato ne možemo ovaj ne možemo imati ispravne komunikacije s ljudima odnose s ljudima ako ako se ne se nedržimo islamskih propisa ne možemo biti ovaj čestiti ne možemo biti produktivni ako se ne držimo islamskih propisa zato je naj najvažnije urediti Porediti vjer. Vje. Drugo urediti svoj imetak. Urediti svoj imetak kako? Tako što prije svega nećemo dozvoliti da nam imetak da nam a, imetak postane prokupacija u našem životu da svoj imetak trošimo da ga prije svega zarađujemo na halal način da da ga trošimo isto na halal način. I da gledamo, da udjeljujemo od svoga imetka u, u, u različite dobrotvor, dobrotvorne svrhe. Tako ćemo urediti svoj imetak. Moram voditi brigu i o svom imetku, bez obzira koliki je. Također urediti svoju porodicu. To je treći način kako da uredimo svoj dunjaluk. Porodicu urediti tako da živi u skladu sa Allahovim propisima jeli, i da u porodici vlada ta islamska atmosfera. I četvrto ostali četvrto urediti zdravlje. Zdravlje je bitan, jeli, da kažemo segment jedne opće sreće na Dunjaluku. Ako je čovjek, čovjek ako je čovjek bolesta nije zdrav onda ne može ništa urediti ni dunjaluk, ni, ni ovaj ni svoju vjeru, ni svoj din zato što je ovaj bolest jedno da kažemo izvadredno stanje. To je izvadredno stanje kada čovjek treba da se time pozabavi i da eliminiše uzroke bolesti. I zdravlje je jedno, jedno, jedna velika blagodat, jedna od najvećih blagodati nakon imana. To možemo slobodno kazati, a to najbolje znaju oni koji, koji izgube zdravlje. Nakon vjeri, zdravlje je najvažnije. I čovjek bi cijeli svoj dunjalog dao da može kupiti zdravlje, da može vratiti zdravlje. I na kraju imamo društvo, odnosno zajednicu u kojoj živimo. Svoj dunjalog ćemo urediti ako smo uredili svoj odnos prema drugim ljudima. Ako, smo, ako se odnosimo prema njima u skladu sa lahom i propisima, i ako, se, jeli, ako smo korisni u društvu. Ako se, kad sve ovo spominjemo, vidimo da ovaj, da nekada vrlo, da vrlo često, jedno, ovaj, prosto shvatamo svoju... svoju ovaj, svoju vjeru, svoj islam. Mislimo da je to samo amen tu billah i varusulim. Nije. Vidimo da je islam jedna sveobuhvatna vjera koja ulazi u sve segmente života. I ako hoćemo postići jednu kompletnu sreću, jednu potpunu sreću, a sreći teže i svi ljudi, moramo urediti i svoju vjeru i svoj dunjalog. Naravno, ona vječna sreća je na ahiretu i vjera je ispred svega ali nikada ne možemo, ne možemo upotpuniti svoju ovo dunjaločku sreću mi kao muslimani dok ne sredimo i svoj dunjalog zato imamo primjera gdje kaže gdje se vrlo često žali na muslimani kaže on je dobar musliman klanja svaki vakat i ovaj posti mjesec Ramazan sam uči Kur'an ali u odnosu prema ljudima nije dobar nešto u odnosu u porodici nije dobar kada je u pitanju opće, ovaj, opća korist za društvo i tu nije dobar što znači da on nije upotpunio svoju vjeru jer upotpunjavanjem ovih stvari mi, mi u stvari upotpunjujemo svoju vjeru I imamo treći, treći zadatak to je islahul ahire a to je urediti svoju ahiret urediti svoju ahiret a to možemo kroz sljedeće stvari prvo iskoristiti dozvoljene stvari i učiniti ih ibadetom. Ako hoćemo da postignemo ahiret, nije samo dovoljno da, da izvršavamo one temeljne islamske dužnosti, nego trebamo čak iskoristiti one dozvoljene stvari da bi ovaj, postigli njima Allahov zadovoljstvo, da bi ih učinili ibadetom, a i to možemo. Mubah, dozvoljena stvar, može postati ibadet ako joj činimo s dobrom namjerom. Pa ako hoćemo, recimo, Idemo navečer malo ranije da legnemo s namjerom da se dobro naspavamo i da ranije ustaneemo na na sabah ili na noćni namaz, onda to naše spavanje i ibadet. Ako želimo, ako recimo jedemo ovaj zdravu hranu i trudimo se da se ne prejedamo, s namjerom da budemo zdravi, da mo, da mognemo, da budemo korisni za sebe i za svoju zajednicu. Da možemo ibadet Allah učiniti, onda i to taj objed i ta naša pažnja jeli, koju pridajemo hrani, i to je ibadet. Pa i, jeli, ovaj i kao što se navodi u onom hadisu, pa i odnos sa suprugom jeli, je ibadet ako time ciljamo čednost, da se sačuvamo od nemorala. Tako da sve svoje dozvoljene postupke možemo učiniti ibadetom ako ih činimo s namirom. Ako neki postupak naš nema namir, onda je to samo obični mubah, obično djelo za koje nemamo ni sevap, ni kazu. Zato kaže, nedavno slušan jednog šeha, kaže, ljudi ne ovaj ne razmišljaju često o nijetu, koliko je bitan nijet. Sve što uradimo trebamo imati nijet. treba prije toga imati nijet. Zato što je obično djelo, muba dozvoljeno djelo, može biti baret. Ulazimo u džamiju, recimo primjer, banalan primjer, razbacana obuča, Nema ništa, hoćemo da poredamo obuču, uzmemo par, jeli pa cipela poredamo da ljudima ne smeta, s s tom nabilo i odmah smo činili badet. Ili ona primjeru hadisu da jeli ta je ovaj sadaka odnosno dobro delo ukloniti prepreku koja ono što smeta ljudima, prepreku. Nađemo bilo kamen, neki gran, bilo šta. Prije nego što ovaj uradimo to, radimo stinjem da to ne, da to ne smeta ljudima i uklonimo je u stranu. Za sve imamo seba, pa čak i za osmije, odnosno dočekati susreti svoga brata muslimana, nasmijana lica, i to je sadaka i to je dobro delo. Također trebamo tragati za dijelima koja, za koje je predviđena velika, odnosno mnogostruka nagreda, mimo farzova. I to je jedan put da popravimo svoj ahiret. E, vidite kako islamski učinjaci, ono ne navodio ovdje, treba klanjati posjeti, to se podrazumijeva, treba klanjati posjeti, Oba ob tihadune temeljni islamske dužnosti, temeljni islamske dužnosti to se podrazumijeva. Ali ja li mi sigurni da ćemo s tim ovaj popraviti svoj ahiret. A kužimo obzići da činimo pored toga i grijehe i propuste i tako dalje. Zato oni preporučuju ove ove stvari koje su prije svega dobrovoljna djela da ono baš popravimo svoj ahiret, da ga zaštitimo, da ga ojačamo u životu. Tragati za onim djelom i činiti ona djela za koja je predviđena velika nagrada. A djela su jednostavna kao što je recimo duha namaz duha namaz kao što je noćni namaz makar dva rekiata noćnog namaza kao što je dhikr jednostavne riječi samo jazykom subhanallah wa bihamdihi subhanallah il adim la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la ilahu al murku wa lahul hamdu wa lahul akuli sve su jednostavne riječi jednostavne dhikr a velika nagleda sadaka sadaka pola marke pola hurme, može čovjeka spasiti na hirepa. Održavanje rodbinskih veza, posjetiti rodbinu, održavati, posjetiti prije svega bližu rodbinu, ambiđe, dajiđe, tetke i tako dalje, prije, naravno prije svega braću, ne govorimo o roditeljima, dobroćinstvo prema roditeljima. Sve su to neka dijela koja na prvi pogled nisu ona zahtjevna, ali možemo dosta popraviti svoga hireta i svoje mjesto na ahiretu kod Allaha subhanahu wa taala. Također kaže tragati i činiti dijela za koja će nam teći nagrada i nakon naše smrti. I to je bitno ako hoćemo ovaj, da popravimo svoj ahireti stanje na ahiretu tragate iz onih djela to je to je trajna sadaka. Kao na primjer da čovjek napravi javnu česmu ili vodu koji će koristiti ljudi i životinje. Dokle Allah da Možaje do sudnjega dana. To su veliki hayrat. Jer mi neka da mi klanjamo je klanjamo, klanjamo cijeli svoj život i završimo je, odimo Allahu Hanu Taala i gotovo, djela prestaju. A možda nismo dovoljno zaradili dobri djela. Zato je bitno i da nakon naše smrti, nakon naše smrti da nam teku dobra djela. To je trajni je li ulog ili vakuf, dadnemo nešto u vakuf svoj imetak neki. Zemlju, objekat i tako dalje koji se koristi u hayrat. Na primoj školu učestvujemo u izgradnji džamije, ako ne možemo izgraditi sami džamiju. Uh e, ostampamo, ostampamo knjigu ili učestvujemo u štampanju knjige. Dali smo 5 maraka, 10. I to je trajna sadaka. Ne moramo dati cijelu, ovaj, cijeli iznos za štampanje knjige. I još to je jedna stvar koja je bitna vezana je za za porodicu, za je ovaj, za djecu jeste ostaviti za sebe odvojenu dijete. i to je trajna sadaka odgojeno djete koje će za nas moliti za naše smrti i činiti dobra djela i za nas a i sva njegova dobra djela koja on čini i od toga imamo mi korist jer je on produkt naših djela produkt našeg truda mi smo ga odgojeno podučili i on nastavlja da živi kao muslimani mi od svakog dobrog djela imamo je li korist sve što smo spomenuli ima uporište u jednom hadisu odnosno u jednoj dovi koja vjerovatno vama je poznata doa koja poslanik Ali se latvesan kaže Allahumma aslih li aslih lana dinana alladhi huwa Allahu moj popravi nam našu vjeru koja je naš oslonac ono najvažnije u životu ono je li naše de kažemo naša zaštita najvrijedniji kapital popravi nam to rekao smo tamo imaju slahu dunja pop ovaj urediti svoju vjeru kaže fiha i popravi nam uredi nam naš dunjaluk u kojem mi živimo u kojem naš, naš ovo je opstanak i to da nam uredi, šta to znači? da ja nam Allah dadne jedan lijep život da živimo zdravo da imamo na fakij da imamo porodicu, da živimo skladno to je dunjaluk I, i to je važno za čovjeka jer nekada sve ove stvari ako ne funkcioniraju u životu Čovjek to bude iskušenje ili izazov koji ga može slomiti, ugroziti njega, njegovu vjeru, ako mu dunjalku nije u redu. Zato ako čovjek je recimo ovaj u nekoj nemaštini ili ne, u nekim životnim problemama s kojima ne zna da se nosi, to može ugroziti njegovu vjeru, nažalost. je recimo onaj hadise da je e, siromaštvo je bliži kufra. Što znači siromaštvo može čovjek odvesti u nevjerstvo do, ako dođe do te mere, ako čovjek ne može podniti to iskušenje. Kaže: "Vasio deh nana ahiretana allati ilayha i popravi nam naša ahiret to mjesto našeg povratka konačnog povratka. Pomozi nas u dobrim djelima u svem onome što će popraviti naša ahiret. Vaj'alil hayat ziyadatan lana min kulli khair wal mauti rahatan lana min kulli život jel učini nas život uh, da u njemu što više hajra učinimo. U almeute raha te lena min kuli šer, a smrt rahatluk, je da se odmorimo od svakog zla. To jest, ako je život bolji za mene, a to je spominjeno na drugoj dobi, ako je život bolji za mene, podarim život gospodaru da učinim još više hajra. Tako treba dobiti. Ako je već ovaj, život zlo za mene, onda im podari smrt. Ako je smrt bolja, podarim smrt, da se razrahatim i odmorim od od svakog zla. Prema tome, ovo su ciljevi koje jedan musliman treba da ima u svome životu i ovako treba da uredi svoj život. Pogrešno je da se čovjek samo posvjeti i badetom, klasičnom. Hoću da i badetim, da budem skroman u smislu, neću da se petljam u, ovaj, u neke društvene aktivnosti, ne, ne želim da budem društveno aktivan, ne želim da se uključujem u ovaj u neke organizacije, u što ja znam, ustanovi institucije u kojima mogu doprinijeti društvo, općenitoj muslimanskoj zemci. To je pogrešno. Svako onaj može doprinijeti, ko može učiniti veći hajr i ostaviti za sebe hajr neki, za svoje smrti, treba da se uključi. Jer znamo da ima, postoje hadisi govori da su najdraži ljudi Allaho ili najbolji ljudi su oni koji su najkorisniji ljudima. To nije slučajno rečeno. To znači da na ovom polju, na polju, društvenom polju, društvu, zajednici, možemo dosta hajravo zaraditi. Možda čak više nego jeli, u nekim ovim standardnim, klasičnim ibadetima. Nekada mi mislimo jeste namazi je glavni slub islama. I on je veoma bitan ibadet. Međutim, mi vrlo često obavljamo namaze onako, da kažemo formalno. I vrlo često naši naših imamo... Ovaj, veoma malo koristiti. Veoma malo. A nekada možda ona jedna markica koju smo dali nekome i riješili mu njegove brige pomogli ga u tome. Možda to može biti mnogo teže na naših dobrih dijela jer smo to uradili iskrenije. Ili smo nekome jeli, otklonili te gobu, brigu i šta ja znam, nevolju i onda Allah nama zbog toga otkloni nevolju na, na sudnjem danu. Zato trebamo gledati život jednog muslimana, odnosno islam kao jedan ovaj sistem, celokupni sistem života kao što smo vidjeli. I dunjavuk odnosno i djera i dunjavuk je aheret. Sve to povezano. Također još jedna bitna stvar i neću više duljiti jeste da musliman mora biti ambiciozan u svome životu. Mora biti ambiciozan. Ne smije se zadovoljavati nekim sitnim, da kažemo mrvicama od dobra moram nastojati da i težiti velikim i uzvišenim ciljevima. Hoću da budem lider muslimana, hoću da budem islamski učenja, hoću da budem bogati musliman trgovac koji će pomoći općenu toj islam i hajdi islam, hoću da budem poznati, da kažem, graditelj koji će graditi tako dalje. Hoću da budem poznati, dobro Činte, da u svom životu imamo visoke ambicije, visoke ciljeva. Ne, hoću da budem obični na lahovu robu. Pa i ovi su obični na lahovu robu. I Abdullah i Mubarak je bio obični na lahovu robu. I ovaj, Gazi Husebek je bio obični na lahovu I mnogi drugi, i Othman Afani i tako dalje, ali su oni bili, da kažemo, i lideri, i bogataši, i trgovci. I ostavili su za sebe veliko hajra u trajnu koristu o kojoj govorimo. Zato uvijek trebamo imati u životu visoke ambicije. Ne ono ja ću zikriti i stikfaliti to to. Nego trebamo imati u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima. Naravno nema svako iste mogućnosti. Allah je raspodijelio te mogućnosti i ove ovaj, vrijednosti i svako treba da se ovaj da uloži svoj maksimum u ono što mu je Alah dao. Da bude od koristi prije svega za sebe, svoj porodicu i za zajednicu muslimana koji živi. I ovo je taj ovo sti prioriteti biti koristan za sebe prije svega za svoju porodcu i koristan za jeli, zajednicu muslimanoj koje živimo znači muslimani trebaju biti ljudi koji su čvrste volje odlučnosti i visokih ambicija ne trebamo nikada dozvoliti da postanemo jeli, ovaj, da upadnemo te društvene šablone življenja jednostavno ide u, uključimo se u, te, u tu kolatečinu to nas nosi i mi usput eto malo pa namalo zikrimo i to reč. Nego i trebao imati zaista visoke ambicije. Samo takve ambicije su muslimane i muslimanski um degli na vrh, da kažemo, dostojanstva i ponosa i vostva. Kad su muslimani počeli da se zadovoljavaju sa onim sećijama i kahvama i rahatlokumama i ono sohbetom i muhabbetom, onda su onda je palo, da kažemo, ovaj islamski um je pao. ono kad su se ovaj blaga, nagomilala kad se simalo svega imam da te ambicije ta jeli ovaj ti visoki ciljevi su pali ili su su pali ovim ćemo završiti i molim Allaha subhanahu wa taala danas učusti na pravom putu da nam podari pravilno razumijevanje islama I danas učini zaista od onih koji će popraviti i svoju, svoj din, svoj vjeru i svoj dunjaluk, živjeti kao muslimani i popraviti svoj ahiret kroz sva na dela koja smo spomenuli. I molimo Allaha dželešanu da ove riječi koje smo večeras čuli budu korisni svima nama da budu podstrek da malo preispitamo da kažemo svoj život općenito i da malo poredamo te, te ciljeve i prioritete u životu. Da sallallahu džošanu nagradi što ste Pažljivo i strpljivo slušali. I ako ima neko kakvi nesnoći pitanja vezano za temu, to se par minuta. Ako još malo dodati nešto, ja ako pogledamo historiju odnosno od širu posanikar i slatve slame s haba, oni najpoznati vidjećemo da su oni zaista uredili svoj život ovako kako smo govorili, kako smo čeras govorili. Da su uredili svoj din, kroz sve ono što smo govorili, kroz ono i badite, ona djela i srednje ciljeve, da su uredili svoj dunjalu, da su dosta toga ostavili za sebe, trajnog dobra, i da su na kraju uredili svoj ahiret, što je plod, krajnji plod svega ovoga, jeli, čemu smo govorili, življenja islama. Ako nima pitanja da vas alazi šanu i šanu nagradi, subhanakallahum abih hamdike, ashadu la ilaha ila ente, nesla kfiru ke, vunatubu assalamu alaikum.